Двірника не вмикає, бо дощу майже нема, і думає про вугілля, чи вистачить його на зиму, чи ще завести. І про те, що його стара, приготує щось міцненьке. Не на продаж, звичайно, для себе, бо кальзонка трохи задорога. І він уявляє, як Ганна підставляє ложку під прозорий струмочок, як сьорбує цей вогняний плин, і в душі його стає затишно і тепло. І він в'їжджає на радгоспівське подвір'я, і до нього виходить у розхристаному пальті з цивим смужковим коміром директор радгоспу Отар Іванович Гелбахіаній, веселий Черевань з дитячим рум'янцем. «Кіндрати, біжи мерщій у військомат!» Кіндрат дивиться на директора, сліпими очима і сідає на приступку свого вертольота. А у військоматі, де завжди пахне чорнилом та тютюном, де на великій червоній дощці розвішено фотографії маршалів, і маршалиті суворо дивляться на Кіндрата Смолу, стоїть знайомий воїнком без руки, і поруч з ним незнайомий молодий літун. Вони щось витлумачують Кіндратові, Показують якусь карту, якісь висновки та довідки, а за вікном починає падати сніг. Він встеляє все місто і фортеці Потоцького, вкриває біле пасмо і цибулини собору, і тільки богунка темним серпом перерубує місто навпіл. Вони зганної зіщулені, почорнілі. Разом з тим незнайомим капітаном летять на Далекий Схід, не помічаючи гамору в Литинських скляних аеропортів, нічому не дивуючись, політ назустріч морозяному сонцю та океану. Молодий, схожий на Івана, генерал, цілує руку Ганні. Валя плаче у неї на грудях. Світланку відвезли до Москви, до батьків. Тут стоять великі тумани, мерзла мокла, але все одно ракетоносці, лишаючи по собі гасовий сморід, зникають в охотській атмосферній трясовині і потім виринають з нею, ковзуючи по слизькій злітній доріжці. Тут у клубі відбувається жалобний мітинг, присвячений пам'яті майора смоли. Кіндрат і Ганна слухають промови, потім мовить кіндрат він щось каже незрозуміле про. Броньки, які, конечно, були у німці у 41-му році, а донська кавалерія була, значить, така дивізія Дон-Берлін. Уся чисто полягла, бо броньки сильніше з важкими кулеметами. А що зробить шаблясу проти броньки? Давно ще і у нас, приміром, були самольоти Брезентові, а в них містер Шмітти. А нині бач... Ганна ридає, дивлячись на портрет сина в чорній рамці. Її освітили сліпучими лампами, ведуть зйомку оператори телестудії. Нарешті старі злітають на вертольоті над тайгою. Ось тут загорілася синова машина. Вони бачать дерев'яні прямокутники маленького міста. Якби Іван катапультувався, його літак впав би на це місто. Кілька дитячих садків... Вертоліт гуркоче над поверхнею моря, генерал звіряється з картою. Ось тут, нарешті вимовляє він: ось тут. Білими лютими баранцями скипає Холодне море. Летить вінок у воду, танцює на одному місці. Ось тут. Спочатку Іван літав над пустелею. Потім його перевели на далекий схід у тайгу. Він полюбив цей край похмурою, синьою барою підмальовані сопки, громісткі хмари клубочилися над аеродромом важкі ліниві, мовби лігвищі білих ведмедів. Зимна охотська мряка часто мжичила на літаки, на майстерні, на смугасту будку радіолокаторників, на малий висилок, і тоді з'являлася туга за прозорістю азіатського неба, за пустелею. Але влітку. Сонце розсувало хмари, оранжево горіли в тайзі жарки, небаченої краси квіти, ночами не хотілося спати, пілоти почували збудження, ніби напилися міцного настою китайського лимонника. Здавалося, життя починається спочатку, світло було на душі і на небі, вони звали і гуляли в тайзі, тільки змащували руки та обличчя деметилфталатом від гнусу і дивувалися на розрідженій могутності цього присмеркового пралісу, який починався з беріз. Кіндрат і Ганна повернулися до Ярополя. Вся країна дізналася про подвиг їхнього Івана. Мільйони людей побачили на екранах телевізорів, як плаче Ганна Петрівна Смола. І вона сама знову гірко заплакала, дивлячись, як плаче вона на скляному екрані. В Єрополі з'явилися вулиці Івана Смоли, його ім'ям було названо Піонерський загін в тій школі, де він колись вчився. Кіндрата і Ганну привезли на збори загону, скликані згідно з планом виховної роботи, просили їх ще і ще раз розповісти про сина героя.